Reci nam nešto o sebi. Bok, okay, ja sam je glazba u školu, imam 17 godina, bavim se pjevanjem već dugi niz godina. I evo, znači sam malo vremena da provode s vama, na intervju i da nešto kažem se. sebi. Reci nam kada se počela baviti glazbom? O, glazbom uopćenju, to sam se Baviti zbilja rano, Odišla sam prvo u glazbeni vrtić sa svega četiri godine, onda je nastavilo uz borzaro i tako je došlo do glazbene škole, srednje glazbene škole i evo tu sam sada. Od kod je te talent za glazbu? Talent za glazbu vjerojatno je došao do bitelje, u nona i nono, bili su profesori na akademiji, mama mi je završila osnovnu školu, tata, teta i tako dalje, da sad ne počinjem tu priču obitelja, ali vjerojatno od toga. A i mama mi je puštala zbilja jako puno glazbe dok sam bila mala i tako to je. Što te to privilači u glazbi da se njome baviš? Priviluči me prvenstveno dinamika, uh, Možda i talent koji imam, uvijek se nešto novo može napraviti, vidjeti, čuti i tako. Možda i društvo. I prilači me prvenstvo na taj adrenalin, Ove, pogotovo na pozornici kad treba nešto prezentirati. Kakav je osjećaj stati na pozornicu kad znaš da svi gledaju i slušaju samo tebe? <laughs> Odličan. Odličan, jer imam priliku tada pokazati sve ono što sam radila i za što sam se trudila. I prvenstveno imam priliku tim nekim ljudima koji su došli čuti, pružiti neko zadovoljstvo i evo, pokazati nešto možda što još nisu čuli. E, kakvu glazbu pjevaš, što izvodiš? Pa evo, pošto sam mlada, onda se nalazim u različitim žanrovima i vrsama glazbe. E, najviše je to neki pop, rock, ima tu i džeza, ima tu i starih stvari, tipa 50-ih, 60-ih, i solo, izvedbi, znači tipa opera i tako to. I to je negdje, evo, nekih mjuzikla ima, evo, sve što, što god mi dođe pod ruku kako se obradi napravi. E, kako biraš pjesme koje ćeš pjevati? Evo, baš sad biram neke pjesme i umirem od... E, teško, ću, teško mi je birati pjesme jer ima zbilja puna materijala. E, biram pjesme tako da on, idem kroz neke arhive svoje na kompjuteru i nalazim nešto po albumima i tako. E, gdje si sve do sada nastupala? neki zabaženiji nastup? Pa evo, najzabaženiji su ovi nastupi u areni koji su bili sada nedavno. Nastupala sam u kazalištu, na portarati, u gradu, na, na svim tim gradskim nekim događajima, dom branitelja, i tako, historija. Je li bio možda neki nastup vampule? Pa bilo ih je, bilo nešto u Rovinju, u Poreću, u Novigradu, samo to su bili neki manji nastupi, možda toliko ne zapažanje, evo na Novigradskom proljeću koji bi još za osnovno školski uzraste. To, to A, ovo si ljeto nastupala u, na Malom Historya festivalu, tamo si proglašena pobjednicom. Kako si se pripremala za taj nastup, kako je bilo? Bilo je naporno, bilo je super i vrlo poučno, novo e, i uzbudljivo, evo pripreme su trajale jedno mjesec dana. E, ono, svakodnevno sam vježbala, skoro svaki dan sam sam naporno vježbala za taj festival. Po prvi put u životu sam vježbala ovaj svaki dan i tako. Pripremaš li se sama ili imaš nekog mentora? Pa ovaj put sam imala mentora jer mi je bilo izuzetno strah da neću to uspjeti jer sam dobila jednu dosta tešku pjesmu, ali inače se sama pripremam sa znanjem kojeg već imamo prije. Kao pobjednica Malog historya festivala dobila si nagradu nastup sa Boltonom u Areni, pa kakav je bio osjećaj pjevati bokus s Boltonom? Bio je fenomenalno, osjećaj je zbilja nešto sasvim jedinstveno velika je euforija koja se dešavala jedno, dva, tri dana prije jer nije uopće bilo sigurno da li će se to održati jer smo morali pitati sve njegove menadžere, a i njega samog tako da dva sata prije nastupa nisam imala pojma da li ću nastupiti ali evo, uspjeli smo to nekako odraditi, bez obzira što nismo imali niti probe, niti neko upoznavanje glazbeno da smo se čuli međusobno, već, ono, upoznali smo se, dali ruku i zbilja, Bolton je jedan vrlo srdačan čovjek i sasvim normalan, ono, kao i sve mine. Kakva je bila tvoja reakcija kad si čula da ćeš ipak ta dva sata prije, znači nastupaj nastupiti s njim? Pa je bila, ono, sasvim normalna, jer sam se pripremila na sve moguće situacije, sve moguće izlaze, tako da, ono, prihvatila sam to kao jedan posao koji moram Mislim da ti taj posao nije teško pao. <laughs> nije, nije sigurno, ali ima svoju težinu. Ima i ono što je se dešavalo poslije ima svoju težinu i ono što se dešavalo prije. Sam nastup zapravo je bio najlakši od svega. Što se je to dešavalo poslje i prije? <laughs> pa poslje smo ono, rješavali sa novinarima i tako neke intervjue, slikanja i to što smo imali i odmor je bio ono poslije hvala Bogu kad je to prošlo a prije smo imali snimanja u studiju jer ja sam tu pečmu morala snimiti prije da bi je čuli, traženje studija ono u dva, tri sata i najviše nositi se sa svojim vlastitim nekim strahom i grčem kojeg sam evo, imala Čula sam da si snimala backmokal za jedan band, pa kako je došlo do suradnje i koje je to uopće band? Jo, ja se više niti ne sjećam kako se zove taj band jer to je bilo prije nekih godinu dana. Do toga je došlo tako spontano, to je jedan novi band koji je iz Bosne i Hercegovine, oni su jedan punk band ova gospođa iz Čarodne frule me zvala u zadnji čas ja sam bila jedina slobodna i tako smo to snimili u jednom zbilja odličnom studiju zove se Partizan Projcu i to smo spremili i super isto ispalo i bili su svi i i sretni i to je to. E, Ideš u glazbenu školu, u gimnaziju e, kako stignaš? U skladicu je svoje obaveze e, <laughs> Ne stignem, u tome je stvarno, mislim stignem, ali ono zbiljena, knapna, žilet i tako, vrlo je naporno, sa malo spavanja, učenje, vikendima. E, dakle, bila si polaznica studija glazbene kreativnosti Čarobna Frula, pa možeš li reći zašto si se odlučila upisati na, u Čarobnu Frulu kada si već polazila glazbenu školu? Pa imala sam želju da počnem sirati gitaru jer to je ono neki instrument kojim se lako možeš pratiti i raspitala sam se u glazbenoj školi da li je to moguće, ali pošto nije bilo, onda sam otišla u na frulu jer tamo sam i pjevala prije jer su me zvali ono za neke gaže kad je bilo i onda sam tako krenula na tu gitaru i uz pjevanje je to išlo nekako super tamo je dosta opuštena atmosfera za razliku od plasmine škole. Uh -huh. e, planiraš li možda neke vlastite pjesme napisati? Pa evo, ako nađem vremena, sigurno hoću. Ovaj, mada za sada sa, ostajem na drugim producentima koji imaju vlastite pjesme. Uh -huh. Kakvi su tvoji planovi za budućnost? Kloni za budućnost su veliki, ovaj, moram priznati, puno njih držimo u tajnosti još za sebe i nadam se počne neku dobru školu, možda i akademiju, bilo bi idelno kad bi otišao nekdje vani ovaj, i nastaviti sa pjevanjem i raditi to i živjeti od toga, to bi mi bio sam. Kako je biti mladi pjevač u Pule? Pa made pjevače je biti zanimljiv, za, vrlo zanimljiva stvar jer imamo jako, jako malo prilike e, za pokazati svoje mogućnosti i malo događanja zapravo bez obzira što smo turistički grad i niko zapravo ne vodi baš puno brigu o nama. E, evo, Praktički trganje pod navodnicima za neku kažu, za, za neki nastup da se pokažeš, da, da se zna da, da nas ima. A ima dosta to kvalitetnih. Je li to samo solo pjevačima kao što si ti, na primjer, ili s bendovima? Čini mi se da je situacija s bendovima bolja nešto? Da, mislim da je sa bendovima možda malo bolja situacija jer oni se sami onda međusobno nađu, pa onda se prezentiraju, a mi, pošto smo sami, onda nemamo se baš puno nemamo baš puno nekih prilika za pokazati se. E, što Ines inače slušala u privatnom životu? U privatnom životu evo, najviše slušam rock, mojim priznatima da to je već jedna široka jedan široki pojam. Ovaj, ali ovdje to i ove stare stvari i, i ne, sve što mi dođe pod ruku evo, po, tu sam široko. I koja ti je najveća podrška u tvojim bavljenju glazbom? Pa najveća podrška je sigurno obitelj kao i svima drugima, i naravno tu su i prijatelji pa čak i profesori ono, koji, koji su u tome. Ma to, pa podrška je super podrška je najbolja.